Вітаю. Сьогодні ми продовжимо читати Ім'я Віту. Тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Та можете перейти на Twitch та підписатися там для того, щоб спілкуватися з чатом і дивитися це в онлайн. Розділ 60 Талант. Талан Наступного дня я пішов на жеребкування перед прийомом у стані першого в житті похмілля, відчуваючи в тому, і щось схоже на Нодоту, я встав у найкоротшу чергу і спробував пропустити повз вуха гамі. Сотень студентів, які туп тупцялися довкола, продавали, купували, обмінювалися і просто скаржилися на час іспитів який їм достався. Квоут, син Ардаліна, промовив я, нарешті опинившись у головній черзі. Знуджено на вигляд жінка, позначила моє ім'я, і я дістав жетон із чорної... із чорної оксимитової торбинки. На ньому був надпис «Гептен, полудень». До цього було ще п'ять днів. Часу на підготовку вистачало. Але коли я повернувся до гнізд, у мене з'явилася думка, скільки ж мені треба готуватися насправді? Ще важлив... ще... а ще важливіше ось що. Як багато я можна справді цігнути, не маючи доступу до архівів? Роздумуючи над цим, я підняв руку над головою, відставивши середній і великий палець назад на знак того, що в мене призначення за п'ять днів, яке я готовий продати. Невдовзі до мене підійшла незнайома студентка. «Четвертий день», – сказала вона, продемонструвавши власний жетон. «Якщо обміняємося, дам тобі один йод», – я хитнув головою. Вона знизала плечіма і подавалася геть. До мене наблизився Галвен Рейлар із Медики. Він підняв казівний палець, показуючи, що йому призначено на цей же день пообідь. Скіл у нього під очима е, та тривожного вирозового бича. Я здогадався, що він не надто бажає так швидко склати іспит. «Візьмеш п'ять йотів?» «Мені б цілий талант!» Він кивнув, поривнувши свій жетон між пальцями. Ціна була справедливою. Нікому не хотілося склати вступний іспит першого ж дня». Може, згодом, я спершу трохи роззирнуся. Проводжаючи його поглядом, я зачудався тому, яке велике значення може мати один єдиний день. Учора 5 років видавалося пшаленою сумою, але сьогодні мій ганець був добре наповнений. Я поринув у неясні роздуми про те, скільки грошей я насправді заробив минулої ночі, аж раптом побачив, що до мене наближається Вілем і Сімон. Вів, неначе трохи зблід попри шавдійську смаглятість, я здогадувався, що він теж відчував на собі наслідки нашого нічного гуляйства. Всім же, навпаки, був, як завжди, світлим і сонячним. Вгадайте, кому випав час сьогодні по обіді. Він кивнув мені за плече. Емброузу та кільком його друзям. Цього досить, щоб змусити мене повірити в справедливу світобудову. Повернувшись, щоб оглянути натовп, я спершу почув Емброузів голос, а вже тоді побачив його самого. З того ж мішка, а отже, змішали вони хрін знаяк. Хай починають усю цю безглузду дуристику. Заново їй. Емброус ішов разом із кількома гарно вбраними приятелями. Вони оглядали весь натовп у пошуках піднятих рук. Лише опинивши за, десять, за десяток футів від мене, Емброус таки опустив погляд і усвідомив, що рука, до якої він простує, моя. Він різко зупинився, насупившись, а тоді несподівано та грубо розм'явся. Оце так бідося, купа часу, а витвати його нема на що. Хіба Лорен ще не пустив тебе назад? Молод і ріг, натомлено промовив. Віл, у мене за спиною. Емброус змігнувся мені. Ось що я тобі скажу. За твоє призначення я дам тобі пів ріш і одну свою стару сорочку. Так у тебе буде якась одежина на той час, поки ти пратимеш у річці цю. Кілька його друзів захиготіло в його за спиною, мірюючи мене поглядами. Я зберігав безтурботний вираз обличчя не бажаючи нічим його радувати. Насправді ж я надто вже добре усвідомив, що маю лише дві сорочки, а поза я постійно носив їх, два семестра вони зношувалися. Неухильно зношувалися. До того ж, я так і прав їх у річці. Бо ніколи не мав грошей на пральню. Я не погоджуюся, спокійно промов я. У твоїх сорочок надто барвисті поли, як на мій смак. Щоб донести свою думку, я потягнув себе за сорочку спереду. Кілька студентів, які стояли неподалік, засміялися. Я не розумію, тихо сказав Вілові сім. Він натякаєш в Емброуза. Віл зупинився. Едамете тас така хвороба, якою заражаються відповій. Це коли виділення. Добре, добре, швидко промовив всім. Розумію, Фе. До того ж Емброуз зараз у зеленому. Тим часом Емброуз вимушено захитав, захихикав з мого жарту разом із натовпом. Гадаю, я на це заслуговую, сказав він. Чудово, дріб'язок для бідних. Він дістав гаманець і потрусив ним. «Скільки ти хочеш?» – «П'ять талантів», – заявив я. Він саме відкрив гамнець, але тут завмер, витріщуючись на мене. Ціна була обурливою. Декілька глядачів поштрухали одне одного ліктями, як явно сподіваючись, що я якимось робом обведу брову за кух пальця. Він заплатить у кілька разів більше, ніж має призначення, коштує на справжнє. Насправді. «Вибач, але чи не перевести тобі цю суму?» – запитав я. Було добре відомо, що минулого семестру Амброуз завели арифметичну частину Свого вступного іспиту «П'ять? Це просто смішно», заявив він «Якби ти в таку пізню годину одержав один Тобі б уже поталанило Я змусив себе безтроботно знизати плечима. Я був згоден і на чотири Згодишся на один, наполіг Амброуз Я не ідіот Я глибоко вдихнув і смиренно видихнув ще раз А я б, певно, вмовив тебе Підняти ціну до одного і чотирьох Поцікавився я і мені стало гидко від того, як жалісно прозвучав мій голос. Амброуз поколючому сміхнувся. Ось що я тобі скажу, великодушно промовив він. Дам тобі один і три. Я не проти час від часу потроху займатися благодійністю. Дякую, пане, покірно відповів я. Надзвичайно вам вдячний. Я відчув, як розчарувався натовп, коли я встав на задні лапки, як песик заради Амброузових грошей. Не дякую, самовдоволено промовив Амброуз. Допомагати нужденним завжди приємно. У вінській валюті це б становило два ноблі, шість бітів, два гроші та чотири шими. Я й сам умію переводити валюту, гризнувся він. Я затвинцево подорожував світом разом з батьковим почтом. Я знаю, як втри... витрачають гроші. Звісно, що знаєш, я схилив голову. Це я, дурість, сказав. Я зацікавив, підняв очі. Отже, ти й у Модегу був? Звісно, байдуже промовив він. Заходившись, прочисувати гаманець і витягнув жменьку різних монет. «Я навіть був при високому дворі в Кершаені. Двічі. Чи правда, що модиганська шляхта вважає торганемним для будь-якої високородної людини?» Безновинно запитав я. «Я чув, що серед неї він вважається певною ознакою того, що ця людина або низької крові, або опинилася в справді безнадійному становищі». Емброс подивився на мене і завмер, не встигнувши дістати з Романцянові майнети. Його очі примружилися». Бо якщо це правда, то ж з твого боку страшенно люб'язно опуститися до мого рівня, просто щоб повеселитися, трохи потургуватись, трохи потургувавшись. Я всмігнувся йому на весь рот. Миру обожнюємо торгуватися через дрібниці, натоп довкола нас не голосно засміявся. Він уже виріс до кількох десятків душ. Річ зовсім не в тому, промовив Амброуз. Моє обличчя стало стурбованим. Ох, вибачтемось, пане. Я гадки не мав, що у вас настали скрутні часи. Я наблизився до нього на кілька кроків простягнувши свій жетон для вступного іспиту. «Ось, можете його взяти за пів ріш. Я і сам не проти потроху займатися богодійністю. Я стояв просто перед ним, тримаючи жетон у витягнутій руці. Будь ласка, не полягаю. «Допомагати нужденним завжди приємно», Емброус наградив мене лютим поглядом. «Залиш собі і вдавився ним», – стишино прошипів він мені. «І пам'ятай про це, як їстимеш квасолі, пратимеш у річці». «Коли ти підеш звідси з самими тільки руками в кишенях, я ще залишатимуся тут». Він повернувся і пішов, просто таки уособлюючи ображену гідність. Натопт вколо мене мляво заоплодував. Я театрально розклонявся на всі «Як би ти це оцінив?» – запитав. «Сіма Вілл. Емброуза на два бали, квоута на три». «Сім, погляд на мене, у принципі не найкраща твоя робота». «Я мало спав, вночі визнав я». «Щоразу, коли ти мало спиш, тобі врешті-решті Віл. Ми тільки можемо що огризатися один на одного, відповів я. Майстри про це подбали. Якби ми вдалися до якихось крайнощів, нас би відрахували за бовдинку, негідно в чорні в Чому я, на твою думку, не перетворив його життя на пекло? Тобі лінки? припустив його. Лінь, одна з найкращих мириз, покійно промовив я. Макиби йому не був лінивим, я б, можливо, завдав собі клопоту перекласти вислів Едаметас і страшенно образився, додавшись, Довідавши, що це означає одемова сопля, я знову підняв руку, витягнувши великі і середні пальці. Натомість я вважатиму, що це прямий переклад назви хвороби Немсерія, тим самим уникнувши будь-якої напруженості в нашій дружбі. Врешті-решт я продав свій час зневірному Рейлару з промислу на ім'я Джаксім. Я погодився на невигідні для себе умови, передавши йому свій час за шість отів і послуги, яку назву згодом. Вступний іспит минув так добре, як тільки можна було очікувати, зважаючи на те, що я не міг підготуватися. Гем і досі був ображений, Лорен був холодний. Елодінь поклав голову на стіл і наче заснув. Мені призначили плату за навчання аж у 6 талантів, що поставило мене в цікаве становище. Довга дорога до Імрі була здебільшого безлюдною. Сонце проникало крізь корону дерев, а вітер ніс крихітну часточку того холоду, який невдовзі мав принести осінь. Спершу я попрямував до Еоліана, щоб забрати свою лютню. Станчон минулої ночі наполіг на тому, щоб я залишив її там, бо інакше міг би розробити її. Долаючи на підпитку довгий шлях додому. Наближу сіду до Еоліана я побачив Деоха, який ліниво притурившись спиною до одвірка, і проводив монетою по кісточках пальців. Побачивши мене, він усміхнувся. Здоров! Та й твої притули так петляли, коли пішли минули рочі. Я аж подумав, що ви звалитесь у річку. Ми хиталися в різні боки, пояснив він. Так і врівноважилися. Деорс зміявся. У нас там твоя дама сидить. Я змусив себе не шаритися і замислився. Звідки він дізнався, що я сподіватимусь... сподіваюся знайти туденну. Не зовсім упевнений, що назвав би її своєю дамою. Совой? «Уж все ж таки був мені другом», – він за плечима, «Звій, як хочеш». Станчіон її за Шанквасом сховав, Я пішов би по неї, доки він не розперезався остаточно і не дав волю рукам. Я відчув сильний приплив гніву і ледве спромігся поковтнути цілий потік необачних слів. «Моя лютня», – він говорив про мою лютню. Я, хотенько пригнувшись, забіг усередину, здогадуючись, що менше дивох бачитиме моє обличчя, то краще». Я без поспіху обійшов усі три рівня Еоліана, але день де не було видно. Утім, я натрапив на графа Трепа, який енергійно запросив мене з ним посидіти. «А я ніяк не вмовлю тебе якось навідатися до мого будинку?» Соромний запитав Треп. «Думаю, чи не ваштувати невеличку вечерю?» «Я знаю кількох людей, які були б дуже раді з тобою зустрітися». Він підморгнув. Чутка, «Чутка про твій виступ буде ширитися. Я дещо стривожився». Але знав, що спілкування зі шляхтою це своєрідне необхідне зло. Це було б для мене честю, мій пане. Треп скривився. Тобі кончено треба називати мене моїм паном. Дипломатія дуже важлива для мандрівного артиста, а в дипломатії дуже важливо не забувати про те звання. Етикет, мій пане, з жалем в відповів я. До біса етикет. Зухвало, промовив Треп. Етикет це набір правил, який застосовує для того, щоб прилюдно обмінюватися грубощами. Я все життя був передусім денаїсом. Потім трепом, а тоді вже графом. Він благально подивився на мене. А скорочено ден? Я завагався. Ну, хоч тут, заблагав він. Коли мені тут хтось починає панькати, я почуваюся бур'яном на клумбі. Я розслабився, якщо вам так приємно, Дене. Він зашарівся так, ніби я йому полестив. Тоді розкажи мені трохи про себе, де ти мешкаєш? На другому боці річки, ухилився я від прямої відповіді. Ліжка в гнізда були не надто престижним житлом. Коли втрап зпантовичено на мене глянув, я продовжив. Я навчаюся в університеті. В університеті? перепитав він, явно спантуючившись. Там тепер музики навчають? Уяви це собі. Я уявивши це собі, я мало не розсміявся. Ні, ні, я враканомі. Я негайно пошкодвав про сказане. Він відкинув назад і зміряв мене неприємним поглядом. Ти що, чаклун? Та ні, зневажливо сказав я. Я просто навчаюся. Ну, знаєте, граматика та математика. Я обрав дві більш-менш безневинні дисципліни, які спали мені на думку, і він, неначе трохи, послабився. «Мабуть, я просто подумав, що ти...» Він поступово замовк і стрепенувся. «Чому ти там навчаєшся?» Це запитання заскочило мене зненацька. «Я завжди цього хотів. Там же стільки всього можна навчитися. Але тобі все це не потрібно. Тобто...» Він спробував знайти доречні слова. «Ти ж так граєш. Звісно, твій покровитель за... заохочує тебе зосереджуватися на музиці. Я не маю покровителя, Дене», промовив я з ніякої усмішкою. Потім майте на увазі, що думка про нього мене не осоружена. Його реакція була для мене неочікуваною. Хай буде проклята моя почерніла удача. Він сильно ляснув рукою по столу. Я ж гадав, що хтось хитрує, приховуючи тебе. Він загупав куликом по столу. Трясця, трясця, трястця. Він трохи опанував себе і поглянув на мене. Вибач, просто він махнув рукою з досади і зітхнув. Чув коли-небудь прислів'я. Одна дружина щастя, дві дружини втомлюють, як і вну. Три зненавидять одна одну, а чотири зненавидять теме. закінчив треп. Що ж, те саме подвійною мірою стосується покровителя та їхньої музикантів. Я щойно обрав для себе третього, звиданого флейтиста. Він зітхнув і хитнув головою. Вони чубляться, мов коти в мішку, побоюючись, що їм дістанеться недостатньо уваги. Якби я тільки знав, що скоро з'явишся ти, я б зачекав. Ви мені вестите дене? Я картаю себе. Ось що я роблю. Він зітхнув, прибравши винуватого по вигляду. Це несправедливо. «Сефран добре робить свою справу. Усі вони добрі музиканти і надто сильно опікуються мною. До стоту, як справжні дружини». Він глянув на мене, ніби вибачаючись. «Якщо я спробую долучити до них тебе, буде щось страшне. Мене вже доводилося зберегати про той маленький подарунок, який я зробив тобі минулої ночі. То я ваша коханка?» – широко усміхнувся я. Треб захихотів. «Не заходь ма далеко з цією аналогією. Натомість я побуду твоєю схвахою. Допоможу тобі знайти годящого покровителя». Я знаю всіх, хто має шляхетну кров або гроші у радіусі 50 миль. Тож це, напевно, буде не так складно. Ви б мені цим дуже допомогли, серйозно промовив я. Світські кола по цей бік річки для мене таємниця. Тут мені дещо спав на думку. До речі, про них. Минуло ночі я зустрів одну молоду даму і мало що про неї дізнався. Якщо ви добре знаєте це місто, я поступово замовки з надією в серці. Він кинув на мене багатозначний погляд. А, розумію. Ні-ні-ні запротестував я. «Це та дівчина, яка заспівала разом зі мною. Моя Алонь. Я просто сподівався знайти її і висловити їй свою пошану». Треб, здавалося, мені не вірив. Але не збирався робити з цього проблеми. «Розумно. А як її звати?» «Дайан». Треб неначе чекав на більше. «Це все, що я знаю». Треп прихнув. «Яка вона була на вигляд?» «Як треба, то заспівай про це». Я відчув, як у мене почали червоніти щоки. Вона мала темне волосся, десь такої довжини. Я показав однією рукою трохи нижче свого плеча. Молода, світло, шкіра. Треб очікувально дивився на мене. Гарненька. Ясно, задумував, озвався Треп, потираючи губи. Вона мала свір таланту? Не знаю, можливо. Вона живе в місті? Я знову злав плечима, засвідчуючи своє невігоство і по... почуваючись при цьому дедалі дурнуватіше. Треп сміявся. Доведеться тобі розповісти мені більше. Він зазирнув мені за плече. Зачекаю там, де ох. Уже хто хто, а він точно міг би знайти для тебе дівчину. Він підняв руку де оху. Насправді це не так уже й важливо, поспіхом зауважив я. Та проігнорував мене і жестом підкликав печистого чолов'ягу до нашого столика. Де спокійно підійшов і сперсь на столик. Чим я можу вам служитися? Нашому юному співцеві потрібно трохи відомостей про даму, яку він зустрів минулий очі. Не можу сказати, що я здивований. Тоді тут було чимало красуночок. Одначе дві цікавилося тобою, він підморгнув мені. Яка впала тобі в око? Річ не в цьому, заперечив я. Це вона підспівала мені минуло, ну, минулої ночі. Вона мала чудовий голос, і я сподіваюся знайти її, щоб ми змогли трохи поспівати. Здається, я знаю, про яку мелодію ти говориш. Він нагородив мене широкою багатозначною усмішкою. Я відчув, що страшенно шаріюся, і знову почав усе заперечувати. Ох, та в я триматиму це при собі. Я навіть не стану розповідати станчіонові, бо це все одно, що. Розповісти всьому місту. підпитку він пліткує як школярка. Він відчікувально поглянув на мене. Вона була з тонкою, мала глибокі очі, кавового кольору, промовив я, а тоді вже подумав про те, як це звучить. Поки ні Треп, ні дивох не встиг пожартувати на цю тему. Я хутко повів далі її. Її звали Даян. А, дивох повільно кивнув самому собі, його усмішка стала дещо іронічною. Гадаю, я мав би здогадатися. Вона живе тут? запитав Треп. Я не думаю, що її знаю. «Ви б її пам'ятали», – сказав дивок. «Але ні. Я не думаю, що вона живе в місті. Я бачу її в ряди годи. Вона подорожує, ніде ніколи довго не затримується». Він почував потилицю і тривожно мені всміхнувся. «Не знаю, де б ти міг її знайти. Обережно, хлопче, вона вкраде в тебе серце. Чоловіки перед нею падають, як пшениця перед серпом. Я знезав плечима, так? Ніби мені цей думку і на думку не спадало». І зрадів, коли треп перевів розмову на плітку про одне місцевого про одного місцевого райцю. Я хихотів з їхньої суперечки, поки не допив свою випивку, а тоді попрощався і залишив їх. Півгодини по тому я стояв на сходах під дверима Деві, намагаючись не звертати уваги на згіркливий запах різниці внизу. Я втретє порохвав гроші і замислився про свої варіанти. Я міг повністю позити свій бог і все ж дозволити собі оплатити навчання, але так я б залишився геть без грошей. Я мусив віддавати й інші борги. І хоч як мені хотілося звільнитися з-під влади Деві, мені не радувала перспектива розпочати семестр без жодної монетки в кишені. Двері відчинилися раптово, Я аж пролякався. Деві не личко, підозріло визраного з вузької шпарини, а тоді, коли Деві мене впізнала, залися його усмішкою. «Чого причився? спитала вона. «Джентльмени, зазвичай, стукають». Вона широко відчинила двері, пускаючи мене всередину. «Просто оцінюю свої варіанти», – сказав я. Тим часом, як вона зачинила за мною. Її кімната загалом лишилася такою ж, як і раніше. Хіба, що сьогодні в, неї, в ній пахло корицею, а не лавандою. «Сподіваюся, я тебе не обтяжу, якщо цього семестру сплачу лише відсотки?» «Аж ніяк», – ласкаво відповіла вона. «Мені подобається вважати, що я таким чином вклала в гроші». Вона жестом запросила мене сісти на стівець. «До того ж, це означає, що я знову тебе побачу». Ти здивувався б, якби дізнався, яка... Як мало в мене відвідувачів. Можливо, річ швидше у твоєму знаходження, ніж у твоєму товаристві, зауважив я. Вона взмовщила носика. Знаю. По-перше, я осилився тут через дешевизну. Тепер мені здається, що я обов'язана лишатися, бо мій клієнти звикли, що я тут. Я поклав на письмовий стіл два таланти і підсунув їх до неї. Не відповісти на одне запитання? Вона поглянула на мене з пустотливим захватом. Воно... Трохи. Визнав я. Хтось спробував на тебе заявити. Ну, вона просунулася вперед на стільці. Це можна сприймати дуже по-різному. Вона підняла добров над світло бокитним оком. Ти зараз погрош чи цікавишся? Цікавлюся, швидко промовив я. Ощо я тобі скажу, вона кивнула на мою лютню. Зіграй мені пісеньку, і я скажу тобі правду. Я всімгнувся і відімкнув футляр. А тоді і став лютню. б ти хотів почути. Вона замислилася на хвилинку. Може зіграти іди з міста, міднику. Я зіграв цю пісню швидко і легко. Вона завзято підспівала мені на приспіві, а на всміхалася сміялася і плескалася в долоні, як маленька. Згадуючи це тепер, я підозрюю, що такою вона і була. У ті часи вона була старшою жінкою, досвідченою і впевненою в собі. Мені ж тоді ще не минуло 16. Один раз, відповіла вона, коли я відклав лютню. Два роки тому один джентльмен з Ейлірі вирішив, що краще повідомити Констебля, ніж погасити свій бог. Я поглянув на неї. І. І все. Вона безтурботно без знизала причима. До мене прийшли, поставили кілька запитань, обшукали помешкання. Звісно, не звершили нічого кримінального. Звісно. Наступного дня молодий жетельмен розповів констебелю правду. Він вигадав усю ту історію, тому що я згордувала ним, як завицальником. Вона усміхнулася на весь срот. Констебію цьому не зрадів, адже мене штовхували за наклеп на містянку. Я, мимоволі, всміхнувся. Не можу сказати, тому що я страшенно... Я затих уперше, помітивши дещо. Показав на її книжкову полицю. «Це що?» «Малкафова основа всієї матерії?» Отак, з гордістю підвердила вона. «Новенька. Це мені так, частково спротивий борг». Вона показала на полицю. «Ти вись на здоров'я. Я підійшов і витягнув книжку. Якби я міг за нею вчитися, то сьогодні не пропустив би одне запитання на вступному іспиту. «А я гадала, що тобі вистачає книжок в архівах», – сказала вона, з явною дадазрістю в голосі. Я хитнув головою. Мені зараз туди вхід, пояснив я. В архівах я загалом провів дві години, і половину цього часу мене звідти витурювали. Деві повільно кивнув. Я про це чув. А ви ж неможливо здогадатися, які чутки правдиві. Отже, ми певною мірою в одному човні. Я сказав би, що тобі трехи краще, відповів я, оглядаючи її полиці. У тебе тут Текам, Ігера, Борика. Я проглянув. «Усі назви книжок, шукаючи якусь таку, де могли бути відомості про Амірів або Чандріан. Але дуже перспективним не видавалося нічого. У тебе ще й шлюбні ігри Дракуса, звичайного. Коли мене витворили, я саме її читав». «Це останнє видання, з гордістю промовила вона. Там нові гравюри і розділ про фейнмойте. Я провів пальцями по керівцю книжки, а тоді відступив на крок. Гарне зимирення». «Ну, гринило, сказала вона. Як обіцяєш, не бруднити руки – та може час від часу приходити до мене почитати. Якщо приноситимеш із собою лютні і гратимеш для мене. Я, можливо, навіть позичу тобі книжку. Чи дві, за умови, якщо ти вчасно їх повертатимеш. Вона чарівливо мені всміхнулася. Ми, вигнанці, маємо триматися разом. Усю довгу дорогу назад у нівстету я роздумував про те, кокетував те, тоді в Деві чи поводилася по-дружньому. Подолавши ті три милі, я так і не спромігся щось вирішити. Про це я згадую, щоб чітко вказати на одну річ. Я був розумником, майже героєм з Аларом, схожим на штабу Рамстонської сталі. Та, передусім, я був 15-річним хлопчиком. У всьому, що стосувалося жінок, я був безпорадний, мов ягнятко в лісі. Я знайшов Кіліна в його кабінеті, де він вирізблював руни в скляній півкулі для чергової підвісної лампи. Я тихенько постукав у відчинені двері. Він позирнув на мене. «Елі квоуте, ти вже маєш кращий вигляд. Лише за мить я зрозумів, він має на увазі, що три тижні тому він відсторонив мене від роботи в промисі через втручання вілами. Дякую, пане, я і почуваюся краще. Він ледь помітно схилив голову набік. Я опустив одну руку до гоманця. Мені б хотілося погазити свій бог перед вами, кілий рикнув. Ти нічого мені не завинив. Він знову опустив погляд на стіл і на роботу, яку тримав в руках. Тоді. Свій бог перед майстернію, не невга, вгавав я. Я вже давнимко користаюся з вашої добре вдячні. Скільки я винен за матеріали, які використав під час навчання в Манета? Кілвін продовжує працювати. Один таван, сім йотів і три. Точні, точність цифри мене приголошила, він і не глянув, оскільки він і не глянув облікову книгу з комори. Мені подумати був про все те, що зберігається в себе в голові цей, схожий на ведмеді Чолов'яга. Я дістав потрібну суму з гаманця і поклав мене на відносно вільний кут столу. Кію він полягав на них. «Елі Рекваут, я сподіваюся, що ти здобув ці гроші чесним шляхом». Він говорив так серйозним тоном, що я, мимоволі, всміхнувся. «Я зробив їх, зігравши вімріми в нової ночі. По той бік річки так добре платять за музику?» Не припиняючи всміхатися, я безроботно знижав плечима. «Я не знаю, чи таонитиме мені так, кож... так кожної ночі. Це все зуше... таки був лише мій перший раз Кілвін чи то пирхнув, чи то важко видихнув, і знову спрямував погляд на свою роботу. «Тобі передається пиха Елксидала», – він обережно провів на склі лінію. «Чи правильно я вважаю, що ти більше не працюватимеш у мене вечорами?» Я був шокований і відновив дихання още за мить. «Я... я б не... я прийшов сюди, щоб обговорити з вами. Мої повернення до роботи в майстерні. Мені, на думку, не не працювати на Кілвіна. Вочевидь, музика дає тобі більші прибутки, ніж робота тут. Кільвін багатозначно погляну поглянув на мене на столі. "Але я хочу тут працювати", жалісно промовив я. Кільвін білозубово усміхнувся від вуха до вуха. "Добре. Я б не хотів, щоб другий бік річки відібрав тебе в мене. Музика це чудово, але метал довговічний". Він стукнув по столу двома величезними пальцями, наголошуючи на своїх словах. Тоді він відмахнувся від мене рукою, яка тримала незакінчену лампу. "Іди. Не спізнюйся на роботу, бо інакше ти в мене ще семестр начищатимеш пляшки і молотимеш руду". Ідучи геть, я замислився над кіловіними словами. Він уперше сказав мені щось таке, з чим я не погоджувався повністю. Метал і ржавіє, подумав я, а музика живе вічно. врешті решт час доведе, що один з нас мав рацію. Пішовши з промислу, я попростував до коня й четвірки. Чи, чи не найкращого шинку на цьому боці річки? Шинкарем там був лисий, Підтоптаний хлоп, який звався Кеверін. Я показав йому свою свиріль, таланту і домовився про 15 приємних хвилин гри. Решті-решт вийшло так, що я одержав безкоштовну кімнату та утримання в обмін на три вечори гри ще витка. Кухня в четвірці була надзвичайна, а моя кімната насправді була невеличкими апартаментами – спальня, гардеробня і вітальня. Величезний прогрес порівняно з моїм вузьким ліжком у гніздах. Але найкращим було те, що я зароблятиму по два срібні таланти на місяць. Для людини, яка так довго була бідною, як я, ця сума була майже абсурдною. І це на додачу до, подарун до подарунків або чайових від заможних клієнтів. Граючи там, працюючи в промислі, а в перспективі запопавш е запопавши заможного покривителя, я більше не муситиму жити, як жебрак. брак. Я зможу купити те, чого страшенно потребував. Ще один набір одягу, трохи просторних шпер, і, по нове взуття. Якщо ви ніколи не були безнадійно бідними, то я сумніваюся, що ви зможете зрозуміти, яке полегшення я відчув. Я місяцями очікував чергового лиха, знаючи, що мене може знищити будь-яка маленька катастрофа. Але тепер я більше не мусив жити з дня до день, бентежачи через плату за навчання в наступному семестрі, чи відсотки за позикою Деві. Я більше не думав, не мав боятися, що мене виженуть з університету. Я чудово повечеряв шматком оленини, з селеним салатом і мискою вишукано приплавленого томатного супу. Були й свіжі персики, і сливи, і били хліб із маслом із солодких вершків. Хоч я й не просив про це, мені подали кілька келихів чудового темного вінського вина. Тоді я пішов у свої апартаменти, де й заснув я кубитий, загубившись на обширі своєї нової перини. Кінець 60, 60 го Розділу. Розділ 61. Осел Осел. Переживши вступний іспит, я залишився без обов'язкового без обов'язків об до початку осіннього семестру. У дні перед ним я висипався, працював у кілвіновій майстерні та насолоджувався новим розкішним житлом у коні. І четвірці. Також я чимало часу проводив у дорозі до ІмРІ, зазвичай, нібито не до Трепа, чи насолоджуючись приязним товариством інших музикантів Еуяліні, та насправді я сподівався знайти Денну. Але своєю наплеглистю я не добився нічого. Вона ніби безслідно зникла з міста. Я попросив кількох людей, які міг довіряти не розпускати про це пліток, але жоден з них не знав більше, ніж деох. Я ненадовго замислився, чи не запитати про неї із Совоя, але відкинув цю ідею як погано. Після шостої марної подорожі до Ємрі я вирішив обличити свої пошуки. Після дев'ятої переконав себе, що так я гайнує цінний час після чотирнадцятої подорожі. Я чітко свідомив, що не знайду її. Вона остаточно зникла з внову. Саме під час останніх своїх відвідин Еояліна безденний я почув від графа Трепа тривожну новину. Судячи з цього, Емброуз первісток заможного і фливового барона осела був дуже активним у світському товаристві і мрі. Він поширив чіткі порожви і взагалі наваштовував шляхту проти мене. Хоча він і не зміг завадити мені, завойовувати повагу інших музикантів, він судячи з цього міг позбавити мене можливості знайти заможного покровителя. Так я вперше дістав якийсь уявлене про те, як Емброуз можна населити такій людині, як я. Треп вибачився і, супи, і супився, а я кипів їд роздратування. Далі ми разом напилися вина, перейшовши всі розумні межі і почали перемивати кісточки Емброузову оселу. Врешті-решт Трепа викликали на сцену, і він приспівав там нищину сатирну пісеньку про одного Тарбіянського райця, яку склав сам. Її з гучним сміхом та оплесками. Невдовзі ми заходилися складати пісню про Амброуза. Треп був невиправним пліткарем зі схильністю добрудних натяків без дрібки смаку. А я завжди вправно складав ефектні мелодії. Менше ніж за годину ми склали свій шедевр, який лягла назвали «Осел, осел». На перший погляд це була пахабна пісенька про Віслюка, який захотів стати арканістом. Згадати про емброузу ми змогли хіба що за допомогою надзвичайного дотепного каламбуру на його прізвище. Але кожна людина, що мала хоч трохи капки в голові, могла згадатися про кого йдеться насправді. Коли ми з трепом вийшли на сцену, було вже пізно і напилися собі на лихо не тільки ми. більшість слухачів оглушливо сміялися і аплодували а також викликали нас на біс. Ми виступили перед ними ще раз, і на приспіві нам підспівлили всі. Ключом до успіху пісні була її простота. Її можна було виставити або мугикати. Її міг би зіграти всякий, хто мав бодай три пальці. А її мелодію можна було вловити навіть із нікудишнім слухом. Вона добре запам'ятовувалася, була вульгарною та злісною. Вона поширювалася університетом, як пожежа в полі. Я не без усилля відчинив зовнішні двері архівів і зайшов до передпокою. Мої очі пристосувалися до, червоно... до червонясного світла симпатичних ламп. Повітря там було сухе і прохолодне, з сильним запахом пилу, шкіри та старого чорнила. Я вдихнув його так, як вдихає повітря, голодний під пекарною. За письмовою столом сидів Вілем. Я знав, що він саме має працювати. Емброуза не було в цій будівлі зовсім. «Я тільки прийшов поговорити з майстром Лореном», – худко пояснив я. Вілл розслабився. У нього зараз відвідувач, можливо, доведеться довго. Двері за вхідним столом відчинив високий худрулявий шалдієць. На відміну від більшості шалдійців, він був годенько погований і мав довге волосся, зібраний у хвіст. На ньому були добре заштопаний шкірний мисливський костюм, полинялий дорожній плащ і високі чобути. Усе це було запорошене в дорозі. Коли він зачинив двері за собою, його рука несвідомо взялася за руків'я меча, щоб меч не зачепив стіну чистів. «Теталія ту кіауре едан асіант», – промовив він сія Руською і преснув Вілма по плечу, вийшовши з-за столу. «Волеран, е... Ворелан туа та тем». Вів несподівано сміхнувся, знайзавши плечима. «Лін сатва туа кверейн». Його співрознотник розсміявся, а коли він обійшов стіл, я побачив, що при ньому не лише меча й довгий ніж. Я ще ніколи не бачив університету і озброєну людину. Тут, верхів, він здавався недоречним, як вівця при королівському дворі. <кхух> Але поводився він невимушено впевнено, ніби почувався, як удома. Побачивши мене, він зупинився, трохи схилив голову набік. Кіяціен цієї мови я не розпізнав. Прошу? О, вибач, промовив він бездоганної атурської. Тис. Скидався на ілійця. Мене веловоманово девелося, він придивився до мене. А ви ж ти не ілієць, чи не так? Ти зру». Він вийшов уперед і простягнув мені руку. Одна родина. Я не думаю, чи потис її. Рука в нього була тверда як камінь, а завдяки засмазі його шкіра була ще темніша, ніж зазвичай буває, в шаудійців. На її тлі виділилося кілька блідих шрамів, які проходили кісточками, його пальців і його зап'ястками. Одна родина, повторив я. Надто здивований, щоб сказати щось інше. Люди з родини тут рідкість, спокійно промовив він і пройшов повз мене до зовнішніх дверей. Я б зупинився і, і поділився новинами, але мушу дістатися і вздауна до заходу сонця, бо інакше не встигну на корабель. Він відчинив зовнішні двері і приміщення залило сонячне світло. Зустрінуся з вами, як повернуся до цих країв, сказав він і зник, помахавши рукою. Я повернувся до вілома, хто то був? Один із Лоренових гіллерів, сказав Віл Віар. Він канцеляр, промовив я, не вірячи своїм вухам, і згадав блідих тихих студентів, які працювали в архівах, стартуючи, перес, переписуючи та приносячи книжки. Він хинув, хитнув головою. Він працює у відділі закупівель. Вони завозять книжки з усього світу. То зовсім інший люд. Я зрозумів, відповів я, позирнувшись на двері. Це з, -з ним, о, говорив Лорен, тож тепер ти можеш зайти. Сказав Віл, підвівшись е, на ноги і відчинивши двері за масивним дерев'яним столом. У кінці коридору в нього на дверях латуна табличка. Я б тебе провів, але в нас мало робочих рук. Я не можу залишати стів. Я кивнув і пішов коридором. Усміхнувся, почувши, як Віл тихенько собі під носом у гикаємеводію осел-осел. Тоді двері за мною притишено гупнули. І в коридорі стало чутно тільки моє дихання. Поки я дістався потрібно дверей, руки в мене вже були вологі від поту. Я постукав. «Заходьте», – гукнув із середини Лорен. Його голос без жодного натяку на інтонації чи емоцій нагадував лист сірого шиферу. «Я відчинив двері». Лорен сидів за величезним напівкруглим столом. Уздовж стін, від підлоги до остелі, тягнулися полиці. У кабінеті були стільки книжок, що ніде не було видно більш, ніж п'ять голої стіни. Лорен холодно подився на мене. Навіть у сидячому положенні він був майже такий назріст, як я. «Доброго ранку!» Я знаю, що мені заборонено доступу до архів, майстер швидко показав я. Сподіваюся, що я не порушу цю заборону, надовідавшись до вас. Якщо ти прийшов із добрим наміром, то ні. У мене завелися гроші, пояснив я, та витягнув гаманець. І я сподіваюся викупити свій примірник риторики і логіки. Лорен кивнув і звівся на ноги. Високий, чисто погований і зодягнений зад... у темному манті... мантію майстра, він нагодував мені, нагодував мені загадкового нагадував мені загадкового мовчазного лікаря. Персонажа, наявного в багатьох модиганських п'єсах. Я притлумив своє тримтіння, намагаючись не, не зациклюватися на тому, що поява лікаря завжди віщувала катастрофу в наступному акті. Лорен пішов до однієї з полиць і дістав невеличку книжечку. Я дуже швидко впізнав у ній свою. На її обкладинці було видно темну пляму, яка лишилася відтоді, як вона намокла під час бурі в Тарбєні. Я заговтузився зі шнурками на своєму гаманці і вам побачу, що з подивом побачу, що моя рука зерка тремтить. Здається, що ось я про два срібні гроші, Лорен кивнув. Можу запропонати вам щось на додачу. Якби ви, якби ви не купили її для мене, я втратив би її назавжди, не кажучи вже про те, що ваша купуко додавала мені зі ступом як таким. Двох срібних грошей вистачить. Я поклав на на його стіл. коли я опустив їх, вони зверка задзвеніли, виказуючи тремтіння в моїх руках. Лорен простягнув книжку, і я витер спітнілі руки в обсорочку. А тоді взяв її, розгонув її на беновому написі і усміхнувся. «Дякую, що подбали про неї майстер Лорен. Вона для мене безцінна. Подбати ще про одну книжку, невеликий клопіт», сказав Лорен, повернувшись на своє місце. Я зачекав, щоб побачити, чи була... Не продовжить він, він не продовжив. Я мій голос застряг у мені в горлі, я ковтнув, щоб його прочистити. Ще хоті сказати, що мені соромно за... Я застиг від думки про те, що мама не згадав про відкрите полум'я в архівах. За те, що я зробив раніше, квола закінчив я. Я приймаю твоє вибачення квоуте. Лорен повернувся до книжки, яку читав, коли я знайшов. Доброго ранку, Яковнув ще раз, відчувши сухість у роті. А ще я думаю про те, коли можу сподіватися повернутися... повернути собі доступ до архівів. Лорен підняв на мене очі. Тебе застукали з розпаленим вогнем серед моїх книжок, сказав він, зі схвильованою ноткою в голосі, схожою на проблиск. Червоного заходу сонця на тлі шиферно сірих хмар. Мені вилитіло зго... з голови вся ретельно продумана аргументація. Майстер Лорен, заболгав я. Того дня мене відшмагали, і я був не надто тямущий. Емброуз. Лорен підняв зі столу руку з довгими пальцями, повернувши її до... довоною назовні до мене. Цей обережний жест зас... змусив мене замокнути швидше, ніж ляпас своє обличчя. Його обличчя було... Порожнім, як чиста сторінка. Кому мені вірити? Тому, хто три роки при, е, пробув рейларом, чи тому, хто два місяці пробув ейліром, канцеляреві, який працює на мене, чи незнайомому студентові, визнаному винним у необачному застосуванні симпатії? Я спромігся трохи панувати себе. Я розумію ваше рішення, майстер Лорен, але чи можеш зробити щось, аби повернути собі доступ? запитав я, Нездатний приховати віч в голосі. Чесно кажучи, я б волів, щоб мене відчмагали ще раз, аби тільки не провести ще один семестр без доступу. Я видав вам би усі гроші зі своєї кишені, хоч це й невелика сума. Я понаднормово без працював би канцеляром заради права показати себе перед вами. Я знаю, що під час іспитів вам не вистачає робочих рук. Лорен подився на мене, майже з цікавістю в спокійних очах. Я мимохідь подумав, що моє благання вплинуло на нього. Усе це? Усе це серйозно підтвердив я, і вроді, хоч в родях у мене миттєво здійнялася надія. Усе це й будь-яке інше покарання на вашого суд. Для скасування своєї заборони, я вимагай лише одного», – сказав Лорен. Я ледве втримався від нервової посмішки. «Що завгодно, продемонструй терпіння та обачність, яких тобі досі бракувало», – просто сказав Лорен. А тоді опусти погляд на книжку, яка лежала розгорнутою в нього на столі. «Доброго ранку». Наступного дня мене збудив від міцного сну в широчезному ліжку в конній четвірці один із Джемісонових попихачів. Він повідомив мене, що за чверть до півдня мені потрібно бути на рогах. Мене звинувачували в поведінці негідні члени Арканому. Емброуз нарешті довідався про мою пісеньку. Наступні кілька годин я провів сам на самі з легкою нудотою. Цього я і сподівався уникнути. можливості розквітатися зі мною як для Емброуза, так і для Гемма. Ще гірше було те, що Лоренова думка про мене мала через це погіршитися ще більше, незалежно від результатів. Я прибув до зали майстрів завчасно і з полегшенням усвідомив, що атмосфера в ній значно вивневимушеніша, ніж тоді, коли я опинився на рогах через здовживання стосовно гема. Арвіл та Елксадал мені всміхнулося. Кілвін кивнув Мені полегшило на серці від того, що в мене на противагу нажитим ворогам серед майстрів дітрусів. Гаразд, жваво заговорив ректор. До початку вступних іспитів у нас 10 хвилин. Мені не хочеться відставати від розкладу, тож я не буду з цим тягнути. Він оглянув решту майстрів, і всі вони йому закивали. Рейлари Емброузе, висловьте претензії, у вас є одна хвилина. Примірник тексту пісні просто перед вами з жаром заговорив Емброуз. Вона наклеп... наклепницька, вона поплюжить моє добре ім'я. Це ганебна поведінка для чи Арканому, він ковтнув, зціпивши зуби, ось і все. Ректор принуся до мене, маєте що сказати на свій захист? Вона була не тактовною ректоре, але я не сподівався, що вона пошириться, власне, я заспівав її лише один раз. Резонно. Ректор опустив погляд на папірець, який лежав перед ним, прокашлявся. Ріларе Емброуза вивіз люк. Емброуз напружився: Ні, пане, заперечив він. Чи маєте ви? Він прокашлявся і зачитав просто з за... аркуша прутень, як трутень. Дехто з майстрів ледве стримав усмішку. Еодін усміхнувся. Не криючись, Емброу зашарівся: ні, пане, тоді я, на жаль, не бачу проблеми, лаконічно підсумував ректор і поклав паперець на стіль. Я пропоную замінити звинувачення. в неналежній повединці звинуваченням у недостойному хуліганстві. Підтримую, сказав Кідвін. Усі за. Руки підняли всі, крім Гема та Брандера. Пропозицію прийнято. Встановлюється така міра покарання офіційно на адресу Ради Бога, Артере втрутився гем. Хай лист принаймні буде публічним. Ректор зикнув на гема, а тоді зне плечима. Офіційний лист вибачення в публічному доступі до початку останнього осіннього семестру. Усі за, усі підняв руки. Пропозицію прийнято. Ректор нахилився вперед, спершись на ліхті і поглянув зго, е, згори вниз на Емброуза. «Рейларі Емброузи, надалі раджу вам утриматися від марнування нашого часу через неправдиві звинувачення. Я відчув, як Емброуз аж пашить гнівом. Це було все одно, що стояти біля вогню». «Так, пане». Не встиг я відчути якийсь самовдоволення, як хто попнувся до мене. А вам, Елірек Волте, раджу далі сумніше дотримуватися норм етикету. Його суворо настрою дещо зіпсувало те, що Еодин поруч з ним уже почав весело михати мелодію Осел-осел. Я опустив очі, намагаючись стримати усмішку. Так, пане, ви вільний. Емброус розвернувся і кинувся геть, але перш ніж він вийшов за двері, Елодін заспівав. Ось світлюк іде, і породу видно в ньому. Заміть дякую. Будь-кого на собі катає він. Думка про те, щоб написати публічне відбачення, була мені осоружна. Але, як то кажуть, щасливе життя – найкраща помста. Тож я вирішив ігнорувати Амброузи і насолоджуватися своїм новим, розкішним життям у Коні і Четвірці. Але мститися в мене вийшло лише два дні. На третий день у Коня і Четвірці з'явився новий власник. На зміну низенькому веселому Кеверіну, Прийшов високий, худий чолов'яга, який повідомив мене, що потреби в моїх послугах більше немає. Мені наказали звільнити своє апартаменти до настання ночі. Це дратувало, але я знав, що найменше 4 чи 5 шинків аналогічної якості з, його, з цього боку річки, які дуже зраділи можливості вимінити музиканта зі сверилью таланту. Але шинкар із куща гостролисто відмовився зі мною розмовляти, біла олениця та вінець королеви були задоволені тими музикантами, які вже в них були». У Золотому Поні я прочекав більше години, поки не зрозумів, що мене гречно і гонорують. Коли мені відмовили в Королівському Дубі, я вже кипів від люті. Це Амброуз постарався. Я не знав, як це йому вдалося, проте я знав, що це він. Можливо, роздав хабарів або пустив чутку, ніби будь-який шинок, який візьмав на роботу, певного родоволосого музиканта втати чимало заможних шляхетних клієнтів. Тож я почав ходити іншими шинками на цьому боці річки. Дорогі шинки мені вже відмовили, але пристойних закладів ще залишалося багато. За наступні кілька годин я зазирнув до спочинку пастого, кабанячої голови, собаки в стіні, шинку стовпи і табарда. Емброс працював дуже ретельно, мною не зникавився жоден з них. Коли я навідався до шинку в Анкера, уже настав ранній вечір, і тоді й йшов далі лише з чистісінької злості. Я був рішуче налаштований звернутися до кожного шинку на цьому боці річки. Перш ніж знову почати, платити за ліжко та розписку на їжу. Коли я прийшов до шинку, сам анкір, видаршись до драбину, закріплював цвяхами довгу кедрову дошку з, об... з обшивки стіни. Коли я встав біля драбини, він опусти на мене погляд. «То це ти, той самий хлопака?» – промовив він. «Прошу?» – сматричино перепитав я. «Тут один хлоп заходив і сказав мені, що я, як візьму на роботу родового хлопчину, наживи собі достобісани неприємностей. Він кивнув на мою лютню. Певне щось про тебе. Ну тоді, сказав я, регулюючи лямку футляра, для лютні в всебі на плечі, не марнотуємо в час. Ти його ще не мирнуєш», – заявив він, спустившись із драбини і видити руку обсорочку. Цьому закладу не завадило б трохи музики. Я пильно глянула на нього. А хіба вони збентежені? Він сплюнув. Ці кляті мали гедзі думають, ніби за гроші можуть хоч сонце з неба дістати. Еге ж. Конкретно цей міг би собі це дозволити, похмуро сказав я. І місяць теж, якби він захотів собі весь комплект, щоб підставляти під книжки. Він насмішкувати Ні Ніхрена він мені зробити не зможе. Я таких не обслуговую, тож він не може роздлякати мені клієнтів, а я володію цим закладом сам один. Тож він не може купити його і звільнити мене, як бідолашного старого кеверіна. Хтось купив коня й четірку? Анкер задумливо на мене глянув. А ти що, не в курсі? Я не клапив, похитнув головою, потихеньку перетравлюючи цю звістку. Емброус купив коня й четвірку, просто для того, щоб насилити мені, позбавивши мене роботи. Ні, він для цього надто розумний. Він, мабуть, позичив гроші якомусь, прийтав і віддав це за комерційну операцію. Скільки він коштував? Тисячу талантів? П'ять тисяч? Я й гадки не мав, яку вартість має шинок кінь і четвірка. Ще більше непокоїло те, наскільки швидко він із цим упорався. Завдяки цьому я зміг Чітко все оцінити. Я вже знав, що Емброуз багатий, але, чесно кажучи, порівняно зі мною, багатими були всі. Я ніколи не замислювався про те, наскільки він заможний або як він може використовувати це проти мене. Я на власному досвіді бачив, який вплив може мати первісток заможного барона. Я вперше зрадів строгим правилам поведінки в університеті, якщо Емброуз був готовий піти на таке, я міг лише здогадуватися, яких рішучих заходів він ожив би, якби не мусив зберігати щось схоже на чимність. Заду мене вирвала молода жінка, яка висунулася з-за парадних дверей шинку. «А що б тебе, Анкер?» – крикнула вона. «Не буду я наливати і носити, поки ти стоїш тут і чухаєш собі дупу. Заходь!» Піднявши драбину і поставивши її у провулку за рогом, Анкер пробурчав щось під підноса. «А що ти властиво зробив тому хлопцю? Врав його... мамусь, матусю?» «Та ні, написав про нього пісеньку». Коли Анкер відчинив двері шинку, на вулицю полилася суміш... Протишених голосів. Мені б цікаво було почути таку пісеньку. Він широко всміхнувся. Чому б тобі не зайти і не зіграти її разок, якщо ви впевнені, сказав я, зовсім не вірячи у свою удачу. Неодмінно буде біда. Біда. грикнув він. Що такі хлопчини, як ти, знає про біду? Я був у біді, ще як ти народився. Я в такій біді бував, що ти для неї й слів би не найшов. Ще тисяч, ще стоячи у дверях, він повернувся обичам до мене. У нас тут давно вже не бувало музики регулярно. Я не сказав би, що радий обходитися без неї. Класний корчми без музики не буває, я всміхнувся. Тут я мушу з вами погодитися. Правду кажучи, я б тебе взяв уже для того, щоб прищемити носа тому вагачеві, зазнався Арнкер. Або якщо ти сяк так умієш грати, він розчахнув двері ще більше, наче запрошуючи мене. Я відчув запах тирси, трудового поту і хліба в печі. Усе було влаштовано ще до кінця вечора. В обміну чотири вечора гри. На виток мені надали малесеньку кімнатку на третьому поверсі та гарантію того, що якщо я навідаюся тоді, коли всі їстимуть, мені залюбки дадуть трішки того, що звариться в казані. Безперечно, Анкер одержав послуги музиканта з талантом за дуже вигідною ціною, але я був радий такій домовленості. Що завгодно, аби тільки не повертатися до гнізд і мовчазного глузування товаришів по кімнаті. Стеля моєї кімнатки у двох кутках хилилася донизу, через що... Вона здавалася ще меншою, ніж насправді. Вона була б дуже захаращеною, якби там були не тільки нечислені меблі, маленькі письмові стіл із дерев'яним стільцем, та одна єдина полиця над ним. Ліжко було таке ж паске й вузеньке, як і в гніздах. Свій, трохи пошарпаний пром'яний криторик логіки, я поставив на полиці над столом. Футляри з моєї лютною зучно промостився в кутку. У вікно мені було видно вогні університету, що спокійно горіли в похолодному осінньому повітрі. Я був удома. Згадуючи це тепер, я думаю, що мені поталонило, коли я опинився в шинку в анкер. Справді відчуваючи там, справді, справді відвідуючи там, були не такі заможні, як у коні, в четвірці, у, у, у, у коні і Четвірці, але вони цінували мене так, як шлях не у ніколи. А якщо мої апартаменти в Коні і були розкішними, то моя кімната Ванкера була затишною. Тут те ж саме, що і з черевиками. Людині потрібні найбільші черевики, які можна знайти. Їй потрібна пара по нозі. З часом та кімната Ванкера стала для мене домівкою більшою мірою, ніж будь-яке інше місце на світі. Але конкретно тоді я був розлючений через те, як дорога мені обійшовся Амброуз. Тож, коли я сів за свій публічний лист вибачення, він вийшов сповненим убивчої щирості. Він був твором мистецтва, я бив себе груди від жалю. Я стогнав і скреготав зубами через те, що угодив товариша по навчанню. Я довочив до листа повний текст пісні, а також дві, два нових куплети та повні ноти. Далі я надзвичайно ґрунтовно вибачився за кожен вульгарний, дріб'язковий натяк, який увійшов до пісні. Опісля я витратив чотири дорогоцінні йоти з власних грошей на папір і чорнило та скористався послугою, яку мені завинив Джаксім, коли я передав йому свій пізній час іспиту. Він мав приятеля, що працював у друкарні, і з його допомогою ми надрукували сто злишком примірних вілиста. Згодом, увечері перед початком осіннього семестру, ми з Вілом і Сімом розклеїли їх на всіх пласких поверхнях, які спромоглися знайти по видва бока річки. Ми скористалися чудовим алхімічним клеєм, який із цієї нагоди зварив Сімон. Він наносився но як фарба, а застигнувши, став прозорим як скло і твердим, як сталь. Зняти тярко ще можна було б лише молотком і різцем. Згадуючи це зараз, я розумію. Це було дурістю усе одно, що дражнити розлюченого бик. А замислившись над цим, я сказав би, що саме це зухвальство стало основною причиною, з якої Мроу, зрештою, спробував мене вбити. Кінець 61-го розділу. Розділ 62. Дозволи. За наполегливою рекомендацією кількох осіб, у наступному семестрі я обмежився трьома навчальними дисциплінами. Я продовжував вивчати вищу симпатію в Елксадала, відбував свою зміну в медиці та не полишив унчнівство в монета. Я був приємно заклопотаний, але не, об... не переобтяжений, як попереднього семестру. Рукотворство я вивчав із найбільшою впертістю, оскільки мої пошуки покровителя зайшли в глухий кут, я знав, що найлегше мені буде досягти самовдостатності, ставши рукотворцем. Тепер я працював на Ківіна і мусив виконувати відносно чорну роботу за відносно невеликі гроші. Після закінчення учнівства ситуація покращувалася б, ба більше я дістав би можливість займатися власними роботами, а тоді продавати їх замовникам, одержуючи прибуток. Якщо, якщо мені вдаватиметься не затримувати сплату боргу Деві якщо мені вдаватиметься якимось робом знаходити гроші на навчання, якщо мені вдасться закінчити навчання в монета, не вбившись і не покалічившись під час небезпечної роботи, якою в промислі займалися щодня. Нас зібралося в майстерні душ 40 чи 50, і всім хотілося побачити новинку. Дехто сидів на кам'яних робочих столах, щоб добре все розглядіти, а з десяток інших студентів зібралися на залізних мистках, у кроквах серед підвищених кілвінових ламп. Там угорі я побачив монета. Не помітити його було важко. Він був утричі старший за будь-якого іншого студента. Мав розплату волосся і сиву бороду. Я видерся вгору сходами і став поруч з ним. Він усміхнувся та плеснув мене по плечу. «Що ти тут робиш?» – запитав я. Я гадав, що це лише для Зевені, яка такого ще не бачила. Я вирішив, що сьогодні вдам із себе сумлінного наставника з незаплечима. До того ж, конкретно цю демонстрацію варто побачити, хай хоч і тільки заради виразу обличчя всіх присутніх. На одному з важких робочих столів у майстерні стояла масивна циліндрична ємність фути. З 4 завишки і фути з О2 в поперечнику. Краївни були загерметизовані без неоковирних, зварених швів, а її метал видавався якимось м'яним шліфованим, Тож я здогадувався, що це незвичайна сталь. Безцільно оглядаючи переміщення, я з подивом побачив, що в натовпі стоїть Фела і чекає на початок демонстрації разом з іншими студентами. Я не знав, що Фела тут працює, сказав я манетові. Манет кивнув О, звісно, уже, мабуть, семестри зо два. Мене дивує, що я цього не помічав, задумливо промовив я, дивлячись, як вона розмовляє з іншою жінкою з юрби. Мене теж, відповів Манет, стишений, багатозначно гикнувши. Але вона тут буває надто часто, вона ліпить і працює з різаним кахлем і склом. Її тут цікавить обладнання, а не Сигалдрія. Дзвіниця на дворі вибила нову годину, і Кілвін розвернувся довково запам'ятовуючи обличчя всіх присутніх. Я ні на хвилинку не засумнівався в тому, що він помітив, кого саме не було. "Це стоятиме в нашій майстерні кілька витків", просказав він. Просто сказав він, показавши на металеву ємність, майже 10 галонів ледкої речовини переносника. Регіл ігнаул нерату. Так його називає тільки він. Тихенько зауважимо Монет. Це кістяний дьоготь. Кістяний дьоготь Він кивнув, Він їдкий. Як пролеж собі на руку, він роздість її до кістки з секунд за десять. На очах у всіх кіл він одягнув товсту шкіряну рукавицю і перелив близько унції темної рідини з металевої банки в скляний флакон. Перед переливанням флакон важливо охолодити, бо ця речовина кипить, за кімнатної температури. Він швидко загерметизував флакон і підняв, демонструючи всім. Також йому герметична кришка, оскільки ця рідина вкрай литка. У загазоподібному стані вона демонструє поверховий натяг і в'язкість, подібну до ртуті. Вона важча за повітря і не розсіюється й властиво внутрішнє щеплення. Не сказавши більш нічого, Кілвін кинув флакон у найближчу вогняну камеру, і його скло розбилося з чітким різким звуком. Із цієї висоти мені було видно, що вогняну камеру, судячи з усього, розчистили спеціально з цієї нагоди. Вона була порожньою. Це була просто неглибока кругла яма з голого каменю. Шкода, що він так мало цінує видовищність, тихо сказав мені Монет. Елксадал міг би зробити це трохи ефектніше. Приміщення наповнилося різким тріском і шипінням. Темна рідина нагрівалася від каменю вогняної камери і закипіла. Мені згори було видно, як дно камери поволі заповнює густий масний дим. Масний дим. Він поводився зовсім не так, як туман або дим. Він не розпливався по краях, він закопичувався і висів невеличкою суцільною темною хмаринкою. Манет торкнувся мого плеча, і я поглянув на нього саме вчасно, щоб мене не засліпив перший раптовий вогонь, коли хмаринка зайнялася. Довкола залунала розпачливої вігуки, і я здогадався, що більшість інших... Він заскочив Зинацька. Манету сміхнувся мені на весь рот і позмовницьки підмогнув. Дякую, помил я, і повернувся. Щоб дивитися далі, на поверхні туману танцювало нерівне полум'я яскравого натрівого чорвоного кольору. Оскільки тепло, е, тепла стало більше, темний туман почав кипіти швидше. І він розрісся настільки, що полум'я почало торкатися краю вогняної камери, який був на рівні пояса людини. Хоча й стояв у горі, намістковано з легка гріва мені обличчя. «Як це в називається?» – тихцем запитав його я. «Вогняний туман? Можна і так сказати», – відповів він. Кіливін, мабуть, назвав би це «займанням під дією атмосфери». Раптом вогонь замерехтів і газ, а приміщення наповнилося різким запахом розпеченого каміння. «Цей реактив не лише вкрай корозивний», – промовив Кілвін. «У газоподібному стані він також є займистим». Достатньо нагрівшись, він займається від контакту з повітрям. Тепло, що утворюється в результаті, може призвести до каскадної екзотермічної реакції, каскадної величезної бісової пожежі, зауважив вони. Ти кращий за тихо відповів я, намагаючись зберегти серйозний вираз обличчя, він замахує рукою. Ця ємність призначена для зберігання речовини холодною під тиском. Поки вона залишається в майстерні, будьте уважними. У безпосередній близькості від неї уникайте надміру тепла. Тут Кілвін повернувся і попрямував до свого кабінету. Ось і все? запитав я. Мене знезаплечимо. А що тут ще сказати? Кілвін не дозволяє працювати нікому, хто не поводиться обережно, а тепер усі знають, чого треба стерегтися. Чому він взагалі тут? запитав я, навіщо він потрібен? Лякає прошачків до трьожаків, він широко всміхнувся. А якесь практичніше засування є? Страх сам по собі досить практичний, сказав він але його можна застосовувати у виготовленні випромінювачів іншого типу для симпатичних ламп. З ним світло виходить синюватим, а не червоним, як зазвичай. Так воно трохи менше подразнює очі. За це дають шалені гроші. Я опустив погляд на майстерню, але посеред тамтешньої тис... тисняви ніде не побачив фели. Знову повернувся до монета. Хочеш далі погратися у сумнівного наставника і показати мені як? Він із відсутнім поглядом провів руками крізь розпатуване волосся і знизав плечем. Звісно. Граючи того ж вечора в анкера, я перехопив погляд гарної дівчини, яка сиділа за столиком у велелюдному віддаленому кінці зали. Вона була надзвичайно схожа на Дену, але я знав, що це мені лише ввижається. Я так сильно сподівався і побачити, що вже не день... Ще вже не один день, раз у раз бачив її краєчку Мока. Довгий швидкий погляд сказав мені правду. Це була денна, і вона співала: доньки гурто права разом із половиною відвідучів Ванкера. Вона по побачила, що я дивлюся її бік, і помахала рукою. Її повага заскочила мене настільки зненацька, що я геть забув, чим займаються мої пальці, і пісня розлетілася на шматки. Усі засміялися, і я вивично вклонився, щоб приховати свої зніяковіння. Десь із хвилину мене однаково завзято вітали і освистови, насолоджуючись моїй недачі більше, ніж самою піснею. Така вже людська природа. Я зачекав, поки на мене перестане звертати увагу, а тоді подався туди, де сиділа денно. Вона підвивалася, щоб привітатися зі мною. Я чув, що ти граєш на цьому боці речки, пояснила вона, але й гадки немає, як тебе не женуть з роботи, якщо ти губишся щоразу, як тобі підморгує дівчина». Я відчув, що трохи зашарівся. Це буває не так часто. Не так часто підморгую чи не так часто губишся? Не маючи змоги видати якусь відповідь, я відчув, як зашарівся ще яскравіше, і вона засміялася. Як довго ти сьогодні гратимеш? запитала вона. Уже недовго, збрехав я. Я мусив програти в Ще щонайменше годину. Вона проясніла. Добре, піди зі мною після цього, мені треба, щоб мене хтось провів. Ледве вірячи, що мені так збатаванило, я вклонився їй. Звісно, я до твоїх послуг. Дозволь мені піти і закінчити. Я попрямував до Шенкасу. За яким жару розливали випивку Анкер і дві його служниці. Не маючи змоги потрапити йому на очі, я вхопився за його фартух, коли він поквапив, поквапився повз мене. Він різко зупинився і ледве не пролив ців у напоїв на столик, за яким сиділи клієнти. Зуби, господні, хлопче, що з тобою таке? «Анкер, я мушу йти. Я не можу сьогодні лишатися до закриття. Його бича посмутнішого. Така рба просто так не збирається. Без пісенки, як їх, нічим не розважатимуть, вони тут конив сидять. Я зіграю ще одну пісню, довгу, але після я мушу піти. Я кинув на нього сповнений відчарю погляд. Клянуся, що компенсую це тобі. Він придивився до мене. «Ти шо, встревав якусь халепу?» Я хитнув головою. «Значить, це все, якась дівка». Почувши, як хтось гукає, просячи ще випивки, він повернувся голову, а тоді хутко відмахнувся від мене. «Гаразд, іди собі, але маю на увазі, пісня мусить бути доброю і довгою, і ти будеш мені винний». Я вийшов на передній бік зали і поплескав у долоні, привертаючи до себе увагу присутніх. Щойно в залі стало помірно тихо, я почав грати. Перш ніж я дійшов до третього акорду, усі здогадалися, що це за пісня. «Мідний гарбар». Найстаріша пісня у світі. Я прибрав руки від лютні і почав плескати у долоні. Невдовзі всі вже відбивали ритм в унісон. Ногами по підлозі І кухлями по столах. Цей звук мало не проголомшував, а коли я заспівав перший куплет, він достатньо притихнув. Тоді я перейшов до приспіву, і вся зала мені підспівала. Хтось своїми словами, хтось у своїй тональності, закінчивши другий куплет, я прийшов до одного столика неподалік і знову заспівав приспівом разом з усією залою. Тоді я недвозначно показав однією рукою на столик, щоб відчувати, щоб відвідувачі за ним проспівали куплет самі. До них дійшло, чого я хочу. Лише за якусь хвилю, але очікування всієї зали вистачило щоб спонукати одного сильно спіннівого студента прокричати власний куплет. За це його нагородили оголушливими описками та радісними вигуками. Тоді, коли всі знову заспівали, приспів, я прийшов до іншого столика і зробив те саме. Невдовзі люди вже самі зголошувалися співати куплети після приспіву. Я пробрався до того місця біля зовнішньої дверей, де чекала денна, і ми разом в ранні сутінки. «Ловко в тебе вийшов», – сказала вона, «коли ми неквапом Пішли геть від крочми. Я гадаю, скільки вони ще співатимуть? Це залежало лише від того, наскільки швидко анкер зуміє роздавати для них випивку. Є на краю провулка, який тягнувся між задвірками, анкерової крочми і сусідньою пекарнею. Дай на мені хвилиночку, мені треба зняти лютню. У провулку, здивалася вона, у мене в кімнаті. Я легко і швидко видрався на будівлю. Праву ногу на дощову бочку, ліву ногу на підвіконня, ліву руку на залізну ринову і я перескочив на кріячок даху першого поверху, перестрибнув через провулок на дах пекарні і всміхнувся, коли вона пригломшила охно. Звідти я трохи пройшов угору і знову перескочив на інший бік, на дах другого поверху, в Анкера. Підчепивши засун на своєму вікні, я потягнувся та з екістю опустив свою лютню на ліжко, а тоді повернувся донизу тим шляхом, яким видарся. «Анкер берез тебе ріш щоразу, як ти користуєшся сходами?» запитала вона, коли я я зійшов із дощової бочки та обтеру руки об штані. Я приходжу та йду в різний час, невимушено пояснив я, пішовши в ногу з нею. Чи правильно я думаю, що ти шукаєш джентльмена, який міг би прогулятися з тобою сьогодні? Вона глянула на мене скоса і її вуста скривилася в усмішці. Цілком. Шкода, зіткнув я. Я не джентльмен. Її усмішка збільшилася. Я вважаю, що ти досить близько до цього. Я хотів би бути ближчим. Тоді піди, прогуляйся зі мною. Я був би надзвичайно цьому радий, от тільки. Я трохи сповільнив крок, а моя усмішка поступилася місцем більш серйозного виразу обличчя. А як же совой? Її вуста міцно стиснувся. То він заявив права на мене? Ну не зовсім, ж тут діють певні норми. Джентльменська угода? ущіпливо запитала вона. «Швидше злодійська честь, якщо бажаєш. Вона поглянула на мені у вічі. Квоуте, серйозно промовила вона, вкради мене. Я вкнився та змахнув рукою, показуючи на весь світ водночас. Слухаю і корюся. Ми пішли далі. Серед, бід... серед будинків і кормниць, які в місячному сяєві здавалися вмитими і блідими. «Як там взагалі совой? Я вже давно його не бачив». Вона махнула рукою, відганяючи думки про нього. «Я теж. Не тому, що він не намагався зі мною зустрітися. У мене трохи покращився настрій». «Справді?» – вона закотила очі. «Троянди. Присягаюся. Ви чоловіки які залицяються з однією тією ж зая... заяложеною книжкою? Квіти. Добрий, милий подарунок глядами». «Але ж це завжди троянди, завжди червоні, завжди досконалі тепличні квіти, якщо є можливість їх роздобути». Вона повернулася до мене. «Чи думаєш ти про троянди, коли бачиш мене?» Я знав, достатньо, щоб з усмішкою хитнути головою. «А що тоді? Що ти бачиш, якщо не троянду?» Попався. Я один раз оглянув її з голови до п'ят, ніби намагаючись визначити. «Ну, протягнув я, доведеться тобі простити нам, чоловікам. Розумієш, нелегко підібрати гідну дівчину квітку». Вибір формулювання». вона скривилася. Підібрати квітку? Так, цього разу я прощу. Біда в тому, що коли даруєш дівчині квіти, твій вибір можна витлумачити в безліч різних способів. Чоловік може подарувати тобі троянду, бо вважає тебе гарною або тому. Що гадає, ніби вони нагадуватимуть твої губи відтінком, формою чи м'якістю. Троянди дорогі, і він, можливо, бажає показати цінним подарунок, що ти для нього цінна. Ти добре виправдовуєш троянди, сказала вона. От тільки я все одно їх не люблю. Відбери іншу квітку, яка б мені підійшла. Але яка квітка підходить, коли якийсь чоловік дарує тобі троянду, те, що бачиш, ти може не зберігатися з його намірами? Ти можеш подумати, ніби він вважає тебе тендітною або вразливою. Можливо, тобі не до вподобають які вважають тебе всього на всього Можливо, на стеблі троянди є шипи, і ти думаєш, ніби він вважає, що ти легко можеш завдати болю руці, яка надто швидко тебе торкнеться. Але якщо він прибере шипи, то можеш подумати, що йому не існує, подо... що йому не подобається істота, не здатна захищатися чимось гострим. Існує безліч можливих способів, що світло мочити, пояснив я. Що ж робити обачному чоловікові? Вона скосо поглянула на мене. Якщо це чоловік, ти, то він, думаю, вигадав би якісь розумні слова та став би сподіватися на те, що питання забуто. Вона схилила голову на бік, але це не так. Яку квітку ти відібрав би для мене? Чудово, дай не мені подумати. Я повернувся до неї, а тоді відвернувся. Розлям їх по черзі. Можливо, добре підійде кульбаба, вона яскрава, а ти не позбавлена яскравості. Але кульбаба є повсюди, а такі, як ти, трапляються не повсюди. Трианди, ми вже розглянули й відкинули. Беладонна? Ні. Кропива? Можливо. Вона скривилася в удаваному обуренні і показала мені язика. Я торкнувся пальцем губ, ніби передумуючи. Ти маєш рацію, вона підходить хіба що твоєму язику. Вона прихнула та скрестила руки на грудях. «Вівсюг!» вигукнув я. Що вона пригомшено сміялася. Тобі пасує його дикість, але ця квіточка невели... невелика і сором'язлива. Через це? А також з інших? Я прокашлявся. Більш очевидних причин. Ми, гадаю, не зупинимося на вівсюгу. «Шкода!» Сказала вона. «Маргаритка!» Добрий варіант. Нестримно пресувався вперед я, не дозволяючи їй відвернути свою увагу. «Висока та стонка!» Охоче росте на узбіччя. Міцна квітка. Не надто тендітна. Маргаритка самодостатня. Гадаю, вона може тобі підійти. Але продовжуємо розглядати наш список. Ірис? Надто кричущий. Чортополох? Надто відсторонений. Фіалка? Надто лаконічна. Триліум? Хм, оце варіант. Прекрасна квітка. Не піддається культивації. Текстура його пелюсток? Я зробив насмішлив... е... насміливіший рух у своєму короткому житті і ніж торкнувся її шиї. З боку двома пальцями, досить гладенька, щоб дорівнатися до твоєї шкіри, якраз, але він надто близький до землі. Непоганий букет ти мені приніс, лагідно сказала вона, несвідомо підняла руку до шиї в тому місці, де її торкнувся. Потримав її там секунду, а тоді опустила. Добрий знак, чи поганий? Вона стирала мій дотик чи наближала до себе. Я, як ніколи, сильно засумнівався і вирішив просуватися вперед, більше не вдаючись до явного ризику. Я зупинився. Квітка Селас. Вона зупинилася і повернулася до мене. Стільки всього, а ти обираєш квітку, якої я не знаю. Що це за квітка Селас? Чому? Це темно-червона квітка, що росте на міцній стеблині. Листя в неї темне і тендітне. Найкраще вони ростуть у тінністих місцях. Але сама квітка цвіте завдяки тому, що знаходить випадкові промунчики сонця. Я подивився на неї. Це тобі підходить. У тобі є багато такого, що є і тінню, і світлом водночас. Вона росте в лісній гущині, та є рідкістю, тому що доглядати квіт таку квітку, не шкодячи її, може лише вправна людина. Вона має чудовий запах, на неї багато полюють, але її рідко знаходять. Я зупинився і демонстративно глянув її, так, оскільки я змушений, обирати я б обрав сила. Вона подивилася на мене, відвела погляд: ти надто високої думки про мене, я всміхнувся. Можливо, ти надто низької думки про себе. Вона помітила мій усміх і збиснула усміхом мені відповідь. На початку списку ти був ближчим до істини. Маргаритки, прості, милі. Шлях до мого серця полягає через мар маргаритки. Я це запам'ятаю. Ми знову пішли. А яку квітку ти принесла б мені? подрожнився я, бажаючи заскочити із ненацька. Вербовий цвіт, сказала вона, не завагавшися ні на секунду. Я замислився на цілу хвилину. Хіба у вербувають цвіт? замислившись, вона глянула вгору, а тоді вбік. Не думаю. Отже, він рідкісний і приємний подарунок. Я захохотів. А чому вербовий цвіт? Ти нагадуєш мені вербу. З легкістю пояснила вона, сильно, глибоко вкорінну і сховану. Ти легко починя... починаєш рухатися, коли приходить буря, але ніколи не заходиш далі, ніж бажаєш. Я підняв руки, ніби захищаючись від удару. «Припини цей потік солодких слів», – запротестував я. «Ти бажаєш підкорити мене своїй волі, але це не спрацює. Для мене твоє лестащі – це просто вітер». Вона на мить подивилася на мене, ніби пересвідчуючись у тому, що я закінчив свою тираду. «Верба більше за всі інші дерева», – промовила вона з кривим усміхом на витинчених вустах, кориться бажаному вітру. Зорі підказали мені, що минуло вже п'ять годин, але коли ми прийшли до дубового весла, де вона мешкала в мрі, здавалося, ніби часу майже не спливло. Біля дверей я на мить, яка протривала, протривала цілу годину, замислився, чи не поцілувати її. Ця думка вже з десяток разів спокушала мене на дорозі. Поки ми говорили, коли ми зупинилися на кам'яновому мості, щоб подивитися на річку у світлі місяця, підлипує в одному з парків і мрі. Тоді я відчував, як між нами зростає напруга щось майже матеріальне. Коли вона скоса поглядала на мене зі своєю потайною усмішкою, нахиляла голову вбік, я побачив, як вона майже прямо дивиться на мене, мимоволі думав, що вона, певно, сподівається, що я зроблю щось. Обіймую її однією рукою, поцілую, звідки дізнатися, як я можу бути впевненим. Ніяк. Тож я впирався її в привабливості. Я не хотів припускати надто багато, не хотів образити її чи зганібитися сам. Ба більше, я сумнівався через деохову перестрогу. Можливо, мої почуття викликані лише природним чаром Денни, її харизмою. Як і всі хлопчаки мого віку, я був телепним у всьому, що стосувалося жінок. Різниця між мною та іншими полягала в тому, що я болісно усвідомлював свої, своє невілоство, тим часом, як інші, приміром. Сімон постійно сідали маком, ганьблячись з себе своїми незрабними залицяннями. Мені здавалося, що найгірше виявити симпатію доди не так, що їй не сподобається, і почути, як вона сміється над незрабністю моєї спроби. Найбільше мені не подобається робити щось погано. Тож я розпрощався з нею і провів її поглядом за двері, дубового весла. Глибоко вдихнув і ледве стримався, щоб не засміятися чи не затанцювати. Я був сповнений її запаху вітру. Що проходив крізь її волосся, звуку її голосу, втіни від місячного світла на її обличчі. Далі я поволі спустився з небес на землю, не встиг я зробити, е, зробити її шести кроків, як уже похнюпився, наче вітрило, коли вітер вщухає. Коли я вертався крізь містечко, минаючи поснулі будинки і темні шинки, мій настрій за три короткі подихи переходив від піднесення до сумніву. Я все зіпсував. Усе, що сказав, що тоді видавалося таким розумним, насправді було найгар... найгіршим, що тільки міг сказати дурень. Тепер вона була в приміщенні зітхала з полегшенням, бо нарешті вона не позбувалася. Але вона всміхалася, сміялася. Нашу першу зустрічі дорогою з Тарбєнна вона не пам'ятала. Я не міг справити на неї таке велике враження. Вкради мене, сказала вона. Я мав бути сміливішим і поцілувати її наприкінці. Я мав бути обережнішим. Я забагато говорив, я замало сказав. Кінець 62-го розділу.